Горицвіт натягнув тятиву, прицілився, стріла цвьохнула мов батіг і ударила найближчому гуннові у груди. Навіть не скрикнувши, той змахнув руками і впав з коня додолу. "Є один!" радісно вигукнув Горицвіт і потягнувся до тула ще за одною стрілою. "Боги допомагають мені!" Та гунни теж були досвідченими воями. Помітивши, де сколихнулася гілочка верболозу, вони, не гаючись, випустили туди п'ять стріл, і ті холодно й тужно проспівали пісню смерті. Дві з них влучили в хороброго улицького воя, одна в руку, друга у горло. Мов підсічений колосок, упав горить світ навзнак у жовтаву-остролисту осоку, і хоча був ще живий, не міг зробити найменшого поруху. Тільки туманіючим поглядом дивився вгору, де крізь зелене листя пробивався клаптик у голубого неба. Потім кущі розступилися, і до нього під'їхало кілька вершників. Щось швидко-швидко заговорили між собою. Та він нічого не розумів. Лежав мовчки, безстрашно спостерігаючи за тим, як один із них видобув успіху в блискучу шаблю, і, нахилившись з коня, вдарив йому прямо меже очі. Тим часом Буревой виявив свій невеличкий загін із гирла Яру, де залишився світ у його середню частину. Зарості тут стали рідші, нижчі, буряни цупкіші, зате довкола височіли жовті прямовисні стіни, подзьобані дірками, у яких гніздилися бистрокрилі щурики, піднімалися в небо гострі шпилі, а з глибоких темних урвищ віяло похмурою прохолодою. В одному місці. Русло Яру розгалузилося на три, майже однакові рукави. Втікачі завагалися, куди повернути. Буревой задумався, справді куди. Повернеш наліво, опинишся ближче до землі уличів, куди дорога їм тепер заказана. Поїдеш прямо, невідомо коли виберешся у степ, бо з обох боків страшенні яруги. Залишається повернути праворуч, бо звідти відкривається прямий шлях на північ, де живуть племена спільної мови і спільної віри. Взяли праворуч, їхали по волі з останніх сил, коні ледве витримались на ногах, а люди в сідлах. Боревой знав, що гунни недалеко, Гориць світ їх затримав, та чи надовго? І він з тривогою й розпачем поглядав назад, не вірячи сам собі. Невже погоня відстала? Тому різкий вигук Сеслава, хоч і не був несподіваним, все ж змусив його здригнутися. Гунний! Він оглянувся п'ять верхівців швидко наздоганяли їх. Отже, говорить, так таки поклав одного молодець. Та ще п'ять лишилося. Що робити? Де шукати порятунку? Не мене й хвилини, як нападники наблизяться на політ стріли. Потрібно було на щось зважитись. Кожна прогаяна мить прискорювала фатальну розв'язку. Буревого кинув поглядом по хмурі стіни Яру. Покривлені корчуватий деревця що тулилися у западинах, тріщинах, у зеньких припічках, гострі шпилі, що, мов, зуби дракона впилися в небо. І раптом помітив на висоті десяти чи п'ятнадцяти ліктів чималий уступ, де могло вільно поміститись кілька людей. До нього вела крута, ледь помітна, звірина стежечка. На роздуму вже не було часу туди нагору, скрикнув він. Друзі, беріть князя на руки. Коней залишайте внизу. Будемо захищатись до останнього.